respire profundamente acalme seu corpo acalme sua mente este é o momento de abrir as portas da prosperidade você está entrando no roponopono da virada a energia que ativa sua sorte sua abundância e sua riqueza divina permita que sua respiração te conduza permita que sua mente se entregue permita que seu coração se expanda diante da abundância do universo enquanto respira Sinto uma luz dourada descendo sobre você. Esta luz limpa, cura, transforma e abre caminhos. Sinta essa luz iluminando sua mente, seu corpo e sua vida financeira. A partir de agora, tudo começa a fluir para você. Repita em sua mente, divindade, limpe em mim toda a memória de falta. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A cada repetição um bloqueio se dissolve. A cada repetição, uma crença antiga é apagada. A cada repetição, sua vida financeira se reorganiza em luz. Respire e deixe ir. Eu libero todas as memórias de escassez. Eu libero toda a culpa associada ao dinheiro. Eu libero todo medo de prosperar. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinta uma leveza chegando. Sinta o espaço sendo criado. É nesse espaço que a riqueza entra. Agora, sua energia está aberta para receber. Repita comigo mentalmente ou em voz baixa. Eu permito que o dinheiro flua livremente para mim. Eu sou um imã natural de prosperidade. O dinheiro chega com facilidade, naturalidade e constância. Eu recebo riqueza de todas as direções. Eu aceito minha vida próspera. Respire fundo. E sinta a vibração subindo. O universo conspira na meu favor. Tudo o que eu faço prospera. A abundância está comigo, agora e sempre. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Imagine agora uma corrente de prosperidade girando ao seu redor. Ela se movimenta, cresce e expande sua vida. Você entra no fluxo da abundância imediata. Repita... Hoje eu ativo a minha sorte. Hoje eu ativo a prosperidade imediata. Hoje eu ativo ganhos inesperados. O dinheiro começa -se a se aproximar. Novas oportunidades se revelam. Portas financeiras se abrem. E você recebe. Repita. O dinheiro chega de formas surpreendentes. Eu abro caminhos para oportunidades financeiras. Minha energia vibra riqueza. Eu recebo. Eu permito. eu celebro, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, respire profundamente e perceba que algo dentro de você já mudou, sua vibração está mais leve, mais alta, mais pura, você está pronto a para manifestar, agora deixe estas palavras se ancorarem no seu ser, eu ativo minha riqueza interior agora, eu manifesto prosperidade sem esforço, Eu crio riqueza com minha mente e minha vibração. Sinto o poder dessas palavras tomando forma dentro de você. Sinto a energia da criação financeira circulando. Repita calmamente: Minha vida muda hoje. A abundância se torna permanente. Eu vivo no fluxo da prosperidade. Perceba como sua respiração está mais profunda, como seu corpo está mais leve, como sua mente está mais aberta. A prosperidade está fluindo para você agora mesmo. Respire, sinta, receba. Agora agradeça por tudo o que já está chegando. A gratidão acelera na manifestação. Repita. Obrigado, riqueza. Obrigado, Marão Universo. Obrigado, divindade. Obrigado por todo o dinheiro que está entrando na minha vida. E para selar esta ativação, repita comigo com intenção e fé. Sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Mais uma vez, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Permaneça nessa vibração, permaneça nessa luz, permaneça nessa energia de riqueza infinita. A partir de agora, você entra no fluxo da prosperidade permanente. Você está ativado, você está alinhado. A sua nova vida começa agora e assim é, está feito.